Grenseløs. Grenseløs Grenseløst Grenselaust Shut up No, hello Hvis det passer bedre innenfor dine grenser Og ikke er grensesprengende nok Gode løsninger Smarte funksjoner Intelligent Inngangen til en kreativ verden er like diffust Som blinde bok i toka på Finnmarks Vida Bønder, fiskere og alle med en app i magen God dagen og velkommen til Grenseløst Her på Radio Nova hvor lur er du? Hvor mange ganger tar du deg selv i å tenke at Oi, det var en god idé. En million dollar ID. Og det blir med tanken og litt tafsing i skrittet. Det å være kreativ inneholder en grenseløs lang prosess som i noen tilfeller kan, kan foregå i evigheter. Mens andre ganger gjør deg rik over natta. Men hva ligger det i dette begrepet som for mange gir sandpapir på tunga av å si deg kreativ? Vel, det svaret kan være enkelt det vil vise seg. Jeg har fått besøk i studio av Erik Lerdahl, professor i kreativitet. Velkommen til Rødenova. Takk for det. Er det bare med eller er ordet kreativ et litt uttynnet og oppbrukt ord og har på en eller annen måte mistet sin verdi? Fordi ja, alt i utgangspunktet er jo kreativt. Sånn typisk, åh så kreativ du er, og så har man laget en spade eller et, på si et hjul. Ja, det blir fort ett motor det jeg gjør da, du er i stor grad. Men det, er et, det kommer alltid til å være et aktuelt ord, og det er alltid behov for nye ideer, alltid nye løsninger, ikke minst i vår tid. Så jeg vil jo si at det er jo et uh, veldig aktuelt ord. Men, men det er jo i grad om vad man, man lägger i det, om det bare er et uh, floskel, eller om det faktisk er noe reelt i det. Ja, hvis vi snakker om at, at du er jo professor professor i kreativitet. Er du, hva er du professor i dag, liksom? Jeg er, jeg er professor i uh, kreativ metode i stor grad. Altså gjelder, uh, forskjellige metode som gjør at du kommer frem til gode løsninger. Altså metodikken som gjør at du kommer frem til både å finne problemstillingen, finne behovet, har forskjellige metoder som gjør at du genererer ideer, tenker ut av boksen, får bearbeidet ideene slik du ender opp med best mulige løsninger. Men ordet har ikke blitt et skjeldsord sånn da? Det... Du synes ikke det? Nej, men det, det, er litt, det er jo fort sånn festtallord, men jeg synes ikke det, men det, det er jo innovasjon også, er på en måte litt et kan man si, men alle disse ordene har jo en verdi, men det er jo det er viktig at vi tar og definerer litt det selv, og, og det er jo at det kommer mye mer på en måte, det er jeg veldig opptatt, at det blir mye mer kompetanse knyttet til kreativitet, mye mer at det, det blir väldigt fort bare ord, og så er det ikke noe kompetanse, noe metode, kunnskap bak mange många bedrifter snackar om kreativitet men de har ingen kompetens for att drive kreativa processer de kommer inte fram till någon spännande nya lösningar Men hvis, hvis du ska vara lite kreativ och sånt så är det väl kanske Peters lite sånn smart ja, det ja, det er, du, du finner på, og du får lyspærer ja. Som dukker opp over hodet på deg selv og så. Ja, Det er en måte å definere på Du har jo Peter Smart-typen, du har uh, kunstner du, Men du har kreativitet For meg er jo alt fra de små Det kan være små inkrementelle endringer Du gjør til de store oppdagelsene Så det er, det er litt hva du legger i ord I kreativitet altså, Du har jo den kreativiteten som er mer personlig Som du er ny for deg, men ikke ny for andre Og så har du mer en universell kreativitet Som er for omverden Og som, som endrer hele måten vi ser verden på, en løsning som får påvikning for hele altså iPad og de del de løsningene som Apple har kommet med, har jo endret måten vi, vi jobber på Ja, eh, og det her er jo ikke noe språkprogram, så vi skal jo ikke nødvendig så veldig tett inn til, men, men, men eh, hvis vi tar eh, hva må da til for liksom få en sånn million dollar ID? Det er mange, mange veier til det, men det første er jo litt at du, eh, altså hovedproblemet de gode, gode ideene er gjerne rett foran deg, men du ser dem ikke fordi du er på en måte så låst i et vantelt tankesett og en rutine. Så det er å få et nybegynners blikk. Avdekking av behov er jo ekstremt, ekstremt viktig. Forstå og se behov, se behov som kommer som kanskje ikke er der nå, og så må du time det godt. Altså en million dollar er kanskje ikke det for fem år siden, og kanskje ikke om fem år, men det, det gjelder å treffe akkurat der og da. Så det er mange ting. Det, timing handler også er viktig i forhold til å, å få til en god innovation är eh, liksom Steve Jobs som ett exempel på god ja, timing. Ja, han är klart det är ju så fort det kanske lite för men han brukar så fort som en som ett exemplar på i fallet de vann har fått det där. Och Apple har klart utifrån att det då var konkurs. Så, og det jo, men det er jo en inngangsvinkel til kreativitet, det er jo en veldig sånn brukerfokus og estetikkfokus, altså brukensnitt og opplevelse. På Apples innprodukter så har du kreativitet som har andre innfallsvinkeler på andre løsninger, så kreativitet ligger jo innenfor alle områder, innenfor endring av organisasjon, det kan være kutte små endringer i hverdagen. Det er mange elementer rundt kreativitet. Så bare det å, å sparke folk i et firma kan være ganske kreativt? Ja, og du kan si, det kan være mye også, man tenker også kreativitet som noe positivt, men det kan også være destruktivt. Altså, det er jo mye destruktiv kreativitet som uh, knytter for eksempel til hevn- og krig -situasjon. Man får komme opp med mange gode løsninger som får drepe andre mennesker. Altså, det er sikkert det. Men man kan ikke, som ikke kreativitet er ikke sånn et positivt valørord. Det kan også være et negativt ord, og altså det jeg tror, også, jeg tror også at uh, kreativiteten har en, kan ha en, selv når du jobber konstitutivt uh, og utvikler løsninger som er til, uh, til gode for samfunnet, så kan jo et element av en kreativ process kan være destruktiv også, at du kanskje noen ganger er, og uh, en inngangsvilken kan være en frustration og en til en existerande problemsting du är irriterad av nå i vardag eller irriterad av og eller en hevnet du, du, som som driver dig för har sagt att uh, väldigt många av de som har blitt store kreatör eller innovatör i i i enten konst eller inför teknologi har ju uh, har ju uh, ta, varit sånn tapere i skolan som man ser liksom det er på åt det hevn att de ta dig igen uh, når de kommer på, det er på en måte hevn, for de tappte slagsmål i vi da. Ja, ikke sant. Ja, hva er det som kommer av det? Hva, hva det er det som skjer? Altså, det, det er litt de som da finner opp de beste ideene, de som på en måte står midt oppe i det, eller? Eller hva, hva det som gjør at noen mobiliserer sånne type, at på en måte det, det mest kreative blir fordi man skal ta igjen. Den, altså, det er jo en, en, energi, ja. en energi der. Jeg, jeg, jeg tror lidenskap er jo ekstremt viktig, at du brenner og engasjerer deg for det. Det er jo motivasjon, indre motivation er jo en veldig viktig drivkraft for kreativitet. Så, så, så det er jo klart å få frem den. Og den motivasjonen der kan jo være ikke knyttet til glede, men det kan jo være frustration som frustrasjon og hvor du får i motivasjon, Dette, nå skal jeg faen vise dem, nå skal fan faen få det til. Det er en viktig drivkraft. Altså, du, jeg skal slå det der. Altså, det er jo en litt sånn destruktiv kraft, kanskje, men det, det, den kan snus til noe positivt. Ja, det er kanskje veldig mange grunner til at mange av de som er blitt rik uh, har et veldig litt utdannelse. Ja, det er jo og flere jeg, eksempler, bare på nordmenn som, mm, som har kommet. Ja, ja nei, klart det er klart at utdannelse er jo... Altså, Utanse utdannels i utgangspunktet, positiv, men sånn som utansen ofte er, så er den sånn at du, du låser deg også i tankesett og du blir mer mer, dette går ikke, dette, dette er bare mulig, sånn og sånn, men, mens de som ikke er som utdannelser har kanskje litt mer åpen og, og tør å prøve litt andre ting. Et annet kjennetegn på kreative mennesker er jo at de har gjerne feilet en del ganger før de lykkes. Altså, det er en sånn vitt sånn studie i forhold til i, i Silicon Valley at uh, mange av de store bedriftene har jo gått konkurs nei, de personene som har startet grunnere at de har gått gjennom konkurs i par ganger de har fått det til da. så, så, så det, det er jo det, viljen til å misslykkes er jo ekstremt viktig da i og, der, og det noe, du har lært at det er ikke er så farlig å tryne noen ganger, at du rejser opp og så står du og, og tar bare, han drøkker for eksempel, han er jo, han, det gikk jo dårlig med han i starten i Alaska, hvis du en som er liten utdanning, og, og altså det, det er det igjen bare en drivkraft, det skal få til jeg gir meg ikke, og sånn mange som begir seg en gang de får et slag, så stopper de, mens de som lykkes er jo de som står på og, Ta fighten en gang til ja, Det samme gjelder med Jon Fredriksen Han er jo kanskje et godt eksempel på mm. Han har vel også mislyktes noen ganger Ja, ja det er man, som... mange eksempler på det Jeg tror at uh, i forhold sinne Så jobber du med ideene Det del som er flink til å programmere seg selv uh, Når de går i og sig seg At de har med en problemsting de går altså Når de våkter på morgenen Så har det ideene Eller på natten så våkner de de fleste tror jeg har ulike Faser i dagen hvor de kanskje er Mer kreative enn andre altså, Noen er mer B-mennesker Og når de setter på musikken på kvelden Og barn er lagt og det kommer en god flyt Så kan de plutselig få virkelig utfoldet Og seg selv Mens andre kanskje på morgenen tidlig En god kopp kaffe klar, Så kan det, altså det er ulike vi er, vi er ulike personer Så vi har litt ulike situasjoner Som kanskje for, fordrer frem vår kreativitet Ja nå noen är att gå en tur i naturen kan vara fantastisk och få inspiration for det eller mm. någon du ja, i byn. Men så är det väl det att att uh, väldigt många som, som kommer är ju baserat på andres idéer som er, som igen har stjältt idén för att anställa. Ja. Alltså hur ska man vara banbrytande och finna på ja. altså, det är klart att kreativitet finner på ting ingen, an, ingen, ingen andra funnit på før ja. Yeats, Yeats altså den kända diktaren så jo bad poets copy, good poets steal og det der med å stjele er jo et element, altså man på innenfor kreativ krets sier man har hentet inspirasjon det er klart at det er jo bygge opp og byggesten som finnes allerede og så er det på en måte å gjerne kombinere så det blir noe nytt, du bygger du, du skaper ikke noe for ingenting. Det er alltid et element. Men blir det ren kopiering, så, blir det noe, så er det jo på en måte, da er det ikke kreativitet i det. Men når du klarer å ta elementene, forme dem samt på nye måter, så blir det jo noe nytt igjen da. Men hvis du ska da lage en mobiltelefon, det har vært mye krangel mellom Samsung og, og, og Apple, ja. angående grensesnittsystemet, eller hva det var egentlig, altså hvordan mobiltelefonen ser ut. Mm -hmm. Altså er, er det så veldig mange måter å gjøre det på? Altså hvis man de og anklager hverandre for i det tyveri. Det man om, det man om også her. Ja det det vet nog som då vet man så kompetenta också här. Ja, patent och din kreativitet blir på något sätt en äganderätt till. Och det har ju varit mycket diskussioner runt patenter om det er och hemme innovation eller främjar innovation. Mange vill ju mena att det hemmer, för det både, noen kan bare sette på något sätt någon kan bara sätta patent og så stopper det utvecklingen, men någon gång kan patentet de det er ju synligt och där kan du finna andra mått att lösa det på så någon menar ju att det kan få fremme på en måte kreativitet at folk, at du ser litt vad som finns av patenter og du kan finne andre måter å gå rundt på pluss minus der Er det noen, i, noen industrier som er verre enn andre pakete områder? Nei Jeg tenker med en gang legemiddelindustrien, jeg vet ikke hvorfor ja. ja, altså det er klart at ja, den er jo, jeg, det kan man sikkert si det altså, det, er, det er klart det er jo en del industri hvor det er uh, lettkjente penger det er, men det er noen industri som har veldig stor fokus på patenter, men andre har mye mindre fokus på det men det, som du sier, det hemmer kreativiteten, på en måte. Eller det kan styrkene ja, ja. også. Det er en sånn tosidig... Ja, det er det. det er altså, på en måte... Jeg liker jo open source og deling av informasjon, at de bygger på hverandre. Så sånn, min min grunnlige, kanskje litt anarkistisk, er jo at det skulle være åpent, og at alle kunne bruke kunskapen fritt. Men det er klart, det er jo en, en sånn... Det er jo litt sånn, nå kom jeg på sånn interesser, og hvis du har brukt masse energi på det, det er akkurat som sånn med CD, skal du bare få kopiere musikken eller ikke? Det er jo sånn den type samme diskusjon, får eh, man har lagt veldig mye av sjelen sin, og brukt mye energi, ska man da få igen for det økonomisk. Og, ja. Men kan motivation være en drivkraft nok for å være lykkeskreativt? Ja, altså indemotasjon er ekstremt viktig, men jeg tror det er klart at du, du kan ikke leve på, på bare brød og vann, så det er jo at du får mange tror jeg i fall at de har noe inntekt er jo viktig, men det er jo noen kunstnere kan jo nesten altså, det er jo ulike typer drivkrefter også, for noen er jo dette å tjene penger viktig, mens andre er det bare for å uttrykke seg selv og, og finne et genuint uttrykk som kanske lever etter du dør og andre kan ha glede av etter tid, eller bare du synes i øyeblikk at detta er så viktig Altså det er en evig diskusjon, og det kanske kanskje der hvor det skiller seg. Kanskje kunst fra design og andre er jo at kunsten er noe for seg selv, mens andre former har ett en, en, en målgruppe du skal treffe. Du har noe forbruk eller målgruppe som du skal, med produkter du skal lage, eller løsninger du skal lage, eller tjenester du utvikler. Og da blir det litt annen type, og da er det jo naturlig å involvere andre. Og kreativitet er jo... Er, man har lik romantisk tanke på kreativitet enn noe som foregår i et enkel person men veldig mye foregår i dynamikket mellom mange mennesker. For i kompleks innovasjon er det veldig mye ulike fagkompetanse å komme sammen, og det er der kreativiteten oppstår. Den enkelte klarer ikke det, men når de klarer å møtes og klarer å få til god samhandling, så oppstår nye konsepter. Ja, men det er kanskje ikke så lett å åpne seg hvis man tenker at ideene her er jo egentlig sinnssykt bra. Hmm. Men ja, uh, hvem jeg uh, kan man stole på i det rommet her hmm. man, altså, det, jeg, og, jeg det... Og, og da kan man være redd for at man stjæler ideen Og kommersialisere den og tar patent på den Og så sitter du der og Ja, det er klart I in, inter, internt, internt en internt organisasjon så må du skape gode spilleregler på dette her og, og det er klart Jeg har hørt noen historier og opplevd at folk holder igjen på ideen For de vet at sjefen tar æren for det, hmm. uh, det klart, så Eller man tar den med sig når man stikker ut døra det kan man også gjøre, ja. og det er, en del, det er, det er nok en god gjør. del som gjør det, og så starter vi veksemhet når det går en ny veksemhet unnenfor, som blir en den de kommer fra. Det, det der er, det er vanskelig grenseland, det der. Det er kanskje like gjerne å lovere å være så kreativ, da. Nei, men det, det, tog, altså det viser seg i fall til undersøkelser, at der man får lov å være kreativt på arbeidsplassen, så er det større uh, tilfredsstillelse. Altså, det er jo studiet som viser det, at folk trives bedre, og det er høyere motivasjon de får bruke seg selv kreativt. Så, så det å få lov å være kreativt, det, det, det har ikke bare en funktion i forhold til at du kommer med nye løsninger som er bra for samfunnet eller for organisasjonen, men det er bra for deg personlig. Uh, du får brukt mer i lekende siden av deg selv. Det er, det er, sunt. Det, det er mentalt sunt. Altså, jeg, jeg liker å tenke at er, hvor, hvor, hva er helse jo... Ingen, du må ha en godt kosthold, du må ha en fysisk morsjon, men du må ha en mental morsjon, altså den kreativiteten, det er en viktig i forhold eller å ikke stivne, akkurat som du ikke ska stivne fysisk, du må stivne i hodet detta. da. Men jeg tenker på hun der som fant upp uh, pizza grandiosa. Hun var jo en vanlig ansatt uh, på Stadburet på akkurat uh, det er på Vestlandet et sted. Mm. Uh, hun synes sikkert det er surt at Stadbure og da Orkola har blitt Rik som F På grund av hennes oppskrift ja, nei, og, og, og det har vært intervju Men hun har jo fått noe ekstra bonus Eller noe sånt Nei, nei og det er mange ganger så er det jo Det er jo nok historier på at liksom, det er noen som kommer Med koncept og så er det som kjenner på det det er, jo, det er jo et veldig ofte Ofte er jo på en måte den uh, Pettersmart-typen eller grunnen Eller hva du kaller det, som har noen god idé det. det er ikke noen som er god til å Lage forretning av det Uh, samtidig så vil jeg jo si sånn i forhold til den historien den jo kjenner ikke den spesielt uh, godt men jeg, jeg tenker at uh, at det blir en, en suksess på markedet det skyldes ikke bare oppskrift men det skyldes hele apparatet og hvordan det er på en måte markedsføringen alt som gjør at det jeg hadde vel bare fått beskjed om at kan du prøve å finne på noe nytt mm. og så hadde ja. det drevet trikset med noen sauser og noen greier I'm coming, I'm coming, coming, coming come, come, I'm coming, coming, coming, coming, coming. Grenseløst på Radio Nova Programme som lar alt komme til overflaten På FM 99,3 Men hvis vi skal prøve å være litt kreative videre Når vi første sitter i det her radio-studiet Hvordan kunne vi gjort den denne sendingen kreativ? Har du noen ideer på det? Altså vi sitter i et Bare for lytterne er klare Vi sitter i Radio Novas C-studio Her på det norske studentesamfunnet Ganske lite studio Kan likegjerne hette C-studio presentation. De ja, det är ju för få samtal, öv det klart man kunde ju bynt och sjunga till varandra, leka gjort mycket annat lagt på sån ljudspår under ja, efterkant eller Ja, ja nej, det är publikvittar. Jag har ju haft likhe någon gång så likhe och för exempel att synge upp øh, det folk ska spise, alltså eh øh, uppskrifterna eller det alltså bara tulle med det eller alltså men, men det er jo et budskap her skal vi, skal vi snakke, skal vi kommunisere noe dig deg da, så da går vi litt en uh... men det er klart vi kunne, jo, ja, det andre... vi kunne jo fortalt en historie til hverandre, at jeg uh, begynte med en uh, par ord, og så skulle du få ta videre på det og sånn, men da er liksom ut av tema kreativitet, da, da utfolder vi bare litt en, en, en kreativ lek sammen på en måte. Men kan en samtal i seg selv være kreativ? Ja, det er ikke absolutt Altså en ting at vi, ut, at vi utveksler ideer og, og på en måte kanskje blir et inspirasjon til hverandre, for det, det er liksom mitt næste spørsmål, det med inspirasjonen hvordan kan en samtale være kreativ? Nej men jeg tror at hvis du er fullt til stede og, og man får en god, altså det, det har vi in på, dialog, dialog kontra diskusjon, hvor du virkelig klarer å ikke si at jeg har svaren eller, eller du har svaren, men at noe oppstår i dynamikken mellom oss, og vi virkelig utforsker ja. dette tema sammen, så kan vi på en måte komme dypere inn i et lag hvor vi, vi begge er ukjent, og, og, ja, og, og med den vissheten om at svaret har ikke jeg, svaret har kanskje ikke du, men i dynamikken her så kan det oppstå noe magisk, hvor vi kan oppdage noe nytt, vi kan få plutselig det kanskje mange du spiller på ballen og gjør et spill på ballen tilbake, mm. og så skjer det noe i den dynamikken det er, noe, det er fascinerende og jeg opplever stadigvæk det jeg opplever at man virkelig utover orisonten, at det kan komme etter en samtal så skjønner jeg både meg selv, og skjønner verden bedre, og som jeg aldri hadde klart alene og det er noe med å ha inn og snakke til, men det ligger mye å få et spilleball og, og få et tilbakemelding Det er vel det som kanskje er, er hemmeligheten bak en god foreleser, ja. at du sitter i salen og tenker at desken dutt der, et eller annet sånt. Ja, og du klarer jo å vekke noe i deg selv. Ja. Klarer, du, klarer jeg å vekke noe i dig, som du føler at, oi, ja, det har jeg ikke på. Altså, liksom, altså, utvider du på en måte. Klarer hva, jeg å utvide horisonten din. Eller men hva er, er hemmeligheten der da? Å, hvordan kan du klare å vekke noe av å gi tror det handler på en måte altså poesien er jo sånn at den kommer ikke med fasit ofte. Den åpner opp eh, og lar deg på en måte ta den reisen. Jeg liker personlig veldig godt, min måte å forelese på er mye å ha små øvelser. Så, så da prøver studenten ut i øvelsene, og i den prosessen så forstår de, eh, får de noen deler av kjennelser. Jeg liker gjerne at de reflekterer litt selv før jeg kommer med svar, og dermed så blir det et møte. Hvis jeg bare har kommet og lest opp fasiten, så skjer ingenting. Men når de får erfaringer, de får reflektert rundt sine erfaringer, så skjer det noe, kan det skje noe i forelesningen, synes jeg. Så det, er min, si, det er en oppskrift jeg bruker i mine forelesninger. Og der har det vel egentlig kanskje skjedd noe innenfor utdanningsfeltet, fordi jeg husker når jeg gikk på videregående for 50 år siden, nei da, jeg får ja, x antall år siden tilbake i tid, så, så stod det egentlig bare og, og sånn. Det var ikke noe kommunikasjon. Nå på høyskolen så er det veldig mye, altså de skal ha oss med. Mhm det er jo ikke snakk om å sitte og egentlig bare holde kjeft i en time så ja, nei, ja. Det, det, er vel, det er vel noe man har forstått her i, fra, fra, fra 90-tallet frem til i dag at, uh... ja, absolutt jeg, jeg, jeg tänker at det har som princip der at du uh, i, i mine forelesninger for så at man reflekterer litt for seg selv man reflekterer gjerne to og to altså to og to studenter og da oppstår noen man er bare to og to kanske reflekterer i en gruppe og så har man plenumseanser det, det er ulike nivåer og når du bare får snakke med en person så skjer det noe annet enn når du snakker i en gruppe og i plenum altså, så det, det å bevisst gjøre at det er ulike former for refleksjon for og, og no, hvis jeg får lov å sette ord på hva jeg har i, i hodet mitt i forhold til noe, så er jeg mer åpen for vad du har mm. men hvis det på en måte alltid en sånn dynamik hvor den sterkeste snakker, så, så stivner samtalen eh, og, og da, man man men man trenger inspirasjon også her Kur uh, finner man som oftest inspirasjon? Ja, det er jo ulike, ulike personer har ulike skilder inspiration. inspirasjon. Uh, man kan sitte og se på en bekk, og så dukker inspiration opp. Eller ja, ja, altså, en fuggel som bygger ja, ja, treier. Ja, absolutt. Det, for noen er det jo det. Altså det jeg, jeg, men i forhold til kreativitet så er det jo en rekke metoder for å hente inspirasjon. Uh, et helt enkelt er jo å bruke blader og... og finne bladet og plukke de bildene og bruke de som inspirasjon til å komme med ideer en annen er at du går rundt du definerer vad en problem du skal jobbe med så har du med en ja, notatbok og, og så tar du med kamera så går du rundt og tar bilder og la deg inspirere du finner kanskje noen objekt til inspiration. så du går bevisst i den modusen hvor du skal hente inspiration du skal høste inspiration. og det kan du gjøre på nett også du henter inspirasjon øhm um, så, så det er en metode i seg selv, da. I gamle dager så hadde man jo sånn uh, en, en muse, nei, hva var det sånn? Mus, mus, sånn. Uh, disse her, de store forfatterne hadde jo sine elskerinner som var sånn inspirasjonskildene, men du kjenner til den sånn <laughs> Ja, nei, ja, det var <laughs> uh, uh, en annen ting er jo det at det er jo en, også en tynn linje mellom det å være gal og genial. Ja. Altså, den, det. Men det ene utelukker jo ikke det andre. Altså, er du litt gal, er du mest sannsynligvis også litt genial. Ja, jeg, eller si på den måten, jeg tror visst ikke du kan være litt gal, så er det vanskelig å være virkelig kreativ, for du, du må på en måte i hvert fall du må være det må være rom for å tenke litt ekstreme tanker. Hvis du er skal el, være helt inne i komfortsonen og og tenke det som alle andre har tenkt, så skjer det ikke noe. Du må på en måte ut av komfortzonen, du må tenke litt sprø tanker, og en grunnleggende teknik i forhold til kreativitet er jo å ta ting til det ekstreme, ta det helt ut til punktet, ikke stoppe liksom halvveisen men dra det helt ut, ja, hva, hva vil det si hvis jeg drar det helt til det absurde og så, og så våge å være der om det er ubehagelig og alt sånt kan det koste egentligen. Ja, det kan koste veldig mye, altså det er jo... Altså ikke det, det, bare sosial... pengene, men... Ja, men jeg tenker på det sosiale stigma, det blir en bagatell da, med jeg synes det er en morsom historie. Vi var nå i vinterferien, så var jeg med ungene eh, og vi badet eh, i et basseng, og jeg ble så engasjert og jeg kan gå in i det, så begynte jeg jeg elsker noen ganger, bare begynner bli en sel, sånn, så begynte... Uh, uh, uh, det der, sånn, og, og jeg synes det var jo bare fantastisk gøy da, helt til jeg var en eldre dame som kom bort til min kone og så, eh, Ehm uh, not to be rude, but could you ask your husband to be a little more quiet. Så litt, uh, da var det. Nei, men poenget er at da gir du litt blaff, altså ja. det poenget å gi litt blaffen i alt det der og være helt korrekt hele tiden. Altså det det skjer ingenting i den sonen. Du må løsne liksom, litt ut. Uh, men okei, okay, altså at ta den litt ut, være litt uh, ja, interessant. Tøye strikken. Ja, alltså alltså förfölja tankarna. Någon gånger så är det liksom att gå långt nog ut og vara der länge nog så så, så det nog i dig och och det visar sig at ett kännetecken på kreativa människor är ju ja, de eh påför sig sån självpålagd kris då. De sätter sig själv i en situation hvor de inte kan hvor det inte är möjligt att gå tillbaka till gamla lösningen. Det kan være at du, du skal ha et foredrag på en halv tid, du må bare fikse det, eller du må gjøre en eller annen utfordring ut for, du kaster deg ut for et stup, og så lærer du å fly på vei ned. Mm. Og der, etter hvert som du trener det, så skjønner du at du stort sett lander på bakken, uh, out, det, så tryner du litt, men du vil bare reise opp, og så er det en erfaring, sier ikke og det. Og det å hele tiden gå ut av komfort, sånn å kaste ut for, og ta de utfordringene om du ikke vet løsning på det, for det er ikke noen utfordring hvis du visste løsninger på det, det er nettopp det at når du tvinger deg selv, ut av balance, så må du og det, det er et sånn grunnprinsipp som jeg tror er et sånn leveregel for mange som er kreative. Litt som å ha, holde intervjuet på raden over. Det er ikke sant? <laughs> ja, jeg, jeg har, har foreblitt meg. Men ok, jeg, jeg ser det en absolut. Men hva er det da... Øh, hva er det mest si, grenseløse tilfelle av krivetet som noensinne har eksistert til nå? Der, der, der, der virkelig vedkommende har kastet ut for stupet ikke tenkt på hvordan landingen blir det i helt tatt. Bare... Liksom flytt på og, og satse på at uh, løsninger er et eller annet sted der fremme i det ukjente. Nå har vi jo nevnt det, Steve Jobs, men... Uh, jeg, Nei, men tenker, ja, det er en del av disse her, men det er jo kanske noen som har vært på grensen av sinnssyke som har bare... Altså det, det viser seg også at uh, man skal ikke romantisere det med sinnssykdom, men det viser jo en del av de som har vært i kreativ, ja, ma mange av dem har hatt litt mentale... Ikke vært helt i balanse Uh, og det er gjerne for eksempel i en prosess hvor de er deprimerte Og på veien tilbake fra en depresjon Så kan komme en veldig sånn kreativ uh, periodefase uh, Hvordan, du, for hvordan eksempel, gjør man det hvis jeg skulle ha Nei, ja, det er vanskelig å Jeg vet ikke man ønsker seg å gå rundt med angst Og den type livskrise type Men uh, men du, du tar en del av de kunstnerne sånn e, Picasso, Van Gogh og disse her, de har jo kommet med e, mange en del av disse her jo, har jo løftet frem kunsten Munch for seg selv som altså, har tatt markante e, løft og, og igangsatt nye retningen for kunsten det er jo like person du kan se at du kan se Edison som kommer, altså du, du, her kan vi holde på uendelig, så jeg klarer ikke å poengtere liksom, den innovatøren eller den kunsten eller den som men hvis jeg tenker, altså, vi har jo flyet det er ganske heftig, ja, ja. Er å finne opp flyet ja, ja, klart, det kan jo fly til verdensrommet ja. men, men der igjen så har det jo sjeldent vært en som har kommet med den, den det har vart vært igjen en som har vært på skuldrene til noen andre som har prøvd igjen, og så har man kommet til et litt stykke video, så har liksom, kanskje den virkelig fått det til, men, men at det ligger gjerne noen som har, jeg ser når du har en god idé, som jeg liker fin på ideer, når jeg først begynner se på det, jeg trodde en helt genuin idé jeg du kom opp noe med, så viser det seg, okay, det er et element, noe nytt, men når går på nettet og sjekker patent og sånt, så er det veldig mye som er tenkt fra før. Da. Men du mener kunsten er veldig viktig i kreativiteten? Eh uh, visst Nej alltså nej alltså jag tycker ju alltså kreativitet er är ju lite oavhängigt om det är konst eller det är inför teknologi eller inför uh, marknadsing alltså det kreativitet här är eller for form av matematik uh, så då är jag jobbar med kreativitet knutet til, uh, med en, en sån brukersentrerad innovation då kallar mindre teknologidrivet innovation eh uh, som da har fokus kanskje på estetik på brukeropplevelse bruker og så videre sånn. Jeg, jeg selv er veldig glad i kunst, jeg synger, jeg skriver, har skrevet mye dikt og aforisme og sånn, men jeg, jeg er jo også ingeniør utdannet, så jeg har stor respekt for kreativitet for det fagfeltet, og jeg, det er veldig viktig at ingen fagfelt har, måte, skal ha på en måte på kreativitet. Det, det, det handler om å utvikle nye løsninger uansett fagfeltet. Som er både som er spennende med kunstene er jo at den, den, den er jo ikke liksom drevet, i hvert fall mange kunstene er jo ikke drevet av markedet, de er, drevet av, er ikke drevet av yttre påvikling, den er en indre driv som driver dem, det det, at de bare har et genuint ønske om å skape noe som kanskje ikke engang de tenker at en, noen som skal like det, for det er så viktig for dem. Og da kan det oppstå noe genuint der og da, som, som all, ellers ikke oppstår. Det, det er jo klart at en del kunstene har ju vært med på å speile samfunnet og belyse et problematikk i samfunnet som, som man ville ikke klart hvis ikke man var så radikal og gikk inn i seg selv. Og, og, ja. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova professor i kreativitet Erik Lerdal. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3 ja, hvis ikke det la grundlage for ekstrem kreativitet, absurditet og grensesprengende virksomhet etter dette intervjuet, så vet jeg ikke jeg. Når det er sagt, så er Grenseløst kreativt nok sett tilbake neste uke til samme tid. Send oss gjerne en kreativ mail til grenselost at radionova.no med tips, ideer og spørsmål om hva som helst hva verden kan inneholde av ulike typer spørsmål som du måtte ha. Olavge og Christian takke for oss og hei og hopp i det og den hergangen så er det gjort med et kreativt plass